Yes, varmt Välkommen till Pelpodden, avsnitt 11. Det är ett ganska försenat avsnitt av två olika skäl. Eller ja, det här är inte så försenat i och sig. Uh, förra avsnittet blev dock väldigt försenat på grund av, dels att jag glömde av det och postade det, och dels att det uh, lite datahaveri som jag har gjort det. Vi vet också att sänker ljudkvaliteten på mig i alla fall under den här dagen. Idag är det jag, Jonas Sansson, som är med er från Radio Boslän. Och vi har också med mig Per Bengtsson från Leu på Hej Hej! Eh, sen fick vi en liten sjukanmälning på vår veckans gäst Och Robin är borta sen tidigare eh, På grund av skada, höll jag på att säga, men det är inte <laughs> riktigt eh, På grund av spel i sport Den kanske blir skadad när han tränar. Ja, man vet aldrig, det eh, finns en viss risk för det Snabba ryck med ben och sånt här ja. eh, För er som inte lyssnar på Pelpodden innan så går det till som att vi går igenom eh, Ja, vad som hänt i helgen, det är det väl framförallt och eh, diskuterar hur detta kan påverka den fortsatta slutstriden. Det var ändå ganska många intressanta resultat egentligen, för man kan väl konstatera lite snabbt. Oh, jo. Ja. det eh, laddade upp en väldigt spännande slutstrid här i Premier League skulle jag ser mm, Väldigt mm. många säger, sektioner i ligan där det är bara skiljer ett par poäng som eh, kommer att avgöra vart man kommer att sluta. Ja, både i toppen och botten så det ska mm. bli riktigt spännande att se. Men vi börjar väl med en av de eh, Ja, en av de efter som jag drog in faktiskt hela mina enda rektrar av den här <laughs> <laughs> Arsenal, Aston Villa. 3-0 till Arsenal. Mm, ja, det var väl inte så oväntat om vi säger det så. Utan eh, Arsenal har ju varit bra nu en längre tid. Villa, kanske ganska mediokra framförallt på bortaplan och eh, ja, det mest anmärkningsvärda är väl att eh, Fan Persson inte gjorde något mål. <laughs> Ja det är väl det, det hör ju till ovanligheterna nu att han inte är mm. Men å andra sidan så gjorde Alex Song två assist och han är väl han är väl snart uppe i tvåsiffrigt den här säsongen tror jag när det kommer till assist och vad det är som defensiv mittfältare säger en del om hur duktig han är det säger ganska mycket om hur Arsenal ändå Har, äh, har blivit den Har fått en förmåga att vara lite mer direkt i sitt spel mm. jag. Det går lite, det lite snabbare Det är lite omständigt och det gör att de ja. gör mer mål också Ja, som seger målet de gjorde Bortom mot Liverpool Då är det en lyft Då kommer ju Song eh, Han kommer utifrån mittplansirklen och bara lyfter in den I straffområdet till Van Persie Som dör till på ett tillslag Liksom ingen, inte rullar upp så Utan bara ett enkel djupredsboll egentligen Ja, och det är det som man kan ha saknat mycket med arsen när det ska rullas runt och det händer ingenting och motståndare att inte samla sig istället för att kontra med full form med mm. de här ganska snabba spelarna som de ändå har. Ja, jo, det har väl varit en dimension i deras lag som inte har funnits eller utnyttjats tidigare. Jag menar, det var ju så lite Arsen var och när de var som bäst också där. När de hade Pires, jungberg Henri Bergkamp och... Alla dem. för liksom, då hade de fart i djupled Hela tiden, kom på kanterna Och alldeles ja, stack i mitten Och så hade de nu För att eh, hitta dem Och det, det gick ju Ganska bra om man säger så <laughs> Ja, det väl en, en, en Ganska rejäl underdrift till och med Så kan de posta Ja, är det är bra eh, Något mer som vi börjar prata om är Om den matchen så här Nej men vi får väl säga att Arsenal har väl säkrat Champions League för nästa år De åtta poäng ner till Chelsea nu Och om åtta matcher kvar så ser jag inte att de ska tappa det Nej det får hända något väldigt oväntat då Dock får ju faktiskt Tottenham... Vad heter den? Tottenham Hems Day Så heter det När Arsenal-fansen firar att Tottenham inte längre kan... Mm. Den, får, den får vänta lite på sig. Ja, äh. nej, det kommer nog dröja på omgången gånger till i alla fall. <laughs> ja, om den nu kommer. Äh, men det kommer vi till lite senare. Härnäst blir det en äh, väldigt viktig match i bottenställningen. Bolton Blackburn 2-1. Bolton vinner över ett äh, ganska formstarkt Blackburn får man säga som går in i den mm. matchen. Ett Bolton som dessutom äh, jag vet inte om de kanske tog sig samman efter Mohambas äh, ja i hjärtattack eller hjärtskal mm. Och det är... Man kan alltid fundera Hur mycket det har spelat in där Det är säkert inte alls omöjligt Att det har blivit på något sätt har blivit Nu i och med att han har, han har tillfrisknat Och att det liksom blir en boost För hela laget mm. det, det är mycket väl möjligt Och Blackburn som sagt de har haft bra form Jag tror att de hade väl tre raka nollor Inför denna matchen och sånt har är ju vunnit ett par och Tagits upp över sträcket. Eh, det är väl inget, alltså hade Blackburn vunnit där, då hade det varit, då hade de alltså kunnat handlas ut, eh, mm. eller andas lite lugnare i alla fall. Så det är väl, katastrofen i sig är väl ingen, eller förlusten är väl ingen katastrof för dem skulle jag säga, eller lite mindre, men det är ändå ingenting mot hur viktig segern är för Bolton just, mm. som. Eh, det måste väl vara första gången på jättelänge sedan de tog sig upp över sträcket. Verkligen, och med en match mindre spelad också. De har ju en hängmatch mm. mot Aston Villa får man ju tänka också. som som Ifall de vinner den så är de ju nästan i kapp Villa i nuläget dessutom. Fyra mm. poäng efter bara. Kan Aston Villa dras in i bottenstriden det, det är ju nästan fritt fall där nu i princip. Så. Mm. Nej, jag Så kolla upp deras spelschema då. Alltså å andra sidan så är det, De har väl inte levererat Jämt Någon gång den här säsongen Så är inte om de motstående matcherna Kommer se så mycket Men eh, ja Chelsea, Liverpool, United Och Tottenham har de kvar möta. Det kan bli tungt eh, Så det är inget jättelätt Spelschema direkt eh, Utan en del svåra också mot Norwich och West Brom, bland annat Så ja. Det är det Ja, vi får väl inte skriva av det i alla fall Nej, för det känns ju som De flesta, de här bottenlagen har ju ändå Höjt sig lite nu när det börjar gälla Fesäsong mm. eh, Vilket vi kommer komma till senare igen mm. Men Villa har ju bara Tre vinster på de tio senaste Och det är inte så Överdrivet imponerande eh, Utan eh, men de har väl sjunkit stadigt Så i tabellen tycker jag mm. Visst, det, det är egentligen liksom Ett par segrar kan få dem Och nästan ta sig upp till topp 10 Men eh, Jag skulle nog mer vara orolig Och kolla över ryggen om jag or höll på Äst omvilla. Lite så, det är sex poäng upp till platsen, Men det är eh, Ska vi se Nästan lika kort ner 8 jag jag poäng, åtta poäng ner. Ja. Men ja Mm det är, det är ett Ganska säkert avstånd där egentligen Men Det är inte De sitter väl inte på den säkra sidan Får man väl inte säga Utan skulle de torska de tre kommande här mot Chelsea, Liverpool, Stoke Så Då var kanske de åtta poängen bara 3-4 eller något sånt Och då Då blir det svettigt Verkligen Men kudos till Bolton Även om det är lite tråkigt att svensklaget Blackburn förlorar och inte kommer i säkerhet här. Det är ju trevligt att se de här två mm. tviljerna. Men ja, Bolton säga. har man ju verkligen emot så. Men... Uh, ja, jag, jag vet inte, vi snackar väl om det för ett par program sedan att Wilgansson skulle åka ner, kommer jag såklart mm. inte ihåg vad jag tippade, men jag ville väl tro att jag tippade Wiggen, Wolverhampton, Bolton. Så... Uh, utifrån när du var där, men nu... Var uh, du mm. Klättrat upp, men äh, ja, det, det var ju liksom bara för, ja, bara För det, här. det såg ut som QPR hade bind i seglen men så kommer deras torsk i den här veckan och så en om och de är ner under sträcket och... Äh, Säga. Det svänger snabbt <laughs> Det är ju extremt tajtare i botten mm. Och det känns som ni kommer fortsätta vara det fram ja. tills Säsongen och stänger mm. Kanske ja, så, som en sista omgång oh ja, det lär det vara kan Jag kan ju kolla upp detta nu att eh, Bolton de har ju mött alla topplag I princip förutom Newcastle och Tottenham Sedan har de ett Får man säga Överkomligt spelschema kvar men intressant eh, match nästa helg Mot eh, Wolverhampton på bortaplan Ja, det är väl lite sista chansen snart för Wulffs att börja... Definitivt. Definitivt. En torsk där och då. Sju mm. poäng kvar med sju, poäng. med sju matcher kvar att spela om det är med deras form. Det är det nog gamnacken på hela det laget i så fall om vi ska gå. Händelsen är förväg. Verkligen. Ett lag som faktiskt tog sig samman som också befann sig i nästan fritt fall är ju faktiskt Tottenham. Som spelade lika borta mot Chelsea. 0-0 i helgen. Mm, det är inte det man förväntar sig från de lagen. Med tanke på att det brukar rinna till både framåt och bakåt för dem. Men det eh, är faktiskt ett väldigt viktigt resultat för Tottenham. Som innan den här matchen hade torskat tre och kryssat in av de fyra senaste i ligan. Och med tanke på att Chelsea hade kommit igång lite där efter Villa Villabås hade fått lämna så... Jag menar, hade de torskat så hade de haft två poäng ner till Chelsea som jagade fjärde fjärdeplatsen. Men nu, nu är det fem poäng, kan andas lite mer. Chelsea kommer in i Champions League nu, det kommer att ta lite på laget. Och Tottenham kan börja fokusera på säsongsavslutningen och... Skapa sitt avstånd ner. Eh, ja. De ha kunna hålla Chelsea i stången, så att säga. Ja, det är väl inte många som tippade <laughs> i början av februari att det skulle se ut så här. Eh, att Tottenham skulle tappa sin tredjeplats ens. Nej, verkligen inte så de... Det såg väldigt säkert ut, men eh, ja, här är de åkte på en rejäl smäll där och så Arsene på nytt fötts. Mm. Och sedan var det bara på de gånger Och så var det förbi har varit väldigt säg Så jag bara kom på det rätt ordet för det Väldigt Vad man säger Ombytlig, minst stabil säsong mm. I Premier League liksom, Där det bara krävs ett par Starka toppar Eller ett par djupedalar För att Ja, nu inte kanske i detta fallet om liksom Att det ska skilja fem positioner Mellan där du låg innan eller så mm. Att du Skuttar förbi mm. Men rent poängmässigt så var det nästan fem positioner för man, Kan man tycka liksom. Det var ju en mm. påtaglig ledning de hade där eller? Ja, oja oh, ja. De har ju Aningsbett bättre målskillnad också Så och ett rätt spelschema kvar Så detta ska ju Tottenham kunna reda ut det är skönt att de behöver göra det utan panik <laughs> Ja, exakt Att man kan lugna ner sig lite nu att nu kryssar mm. vi mot Chelsea borta Det är bra, det är bra resultaten dag. då Då tror jag vi går vidare till Liverpool-Wiggen Där Wiggen verkligen sprattade Sprattade till ett 2-1-seger mm. Borta mot Liverpool Ja, jag eh, vet inte riktigt Hur man ska beskriva det Men det Wiggins mål kommer ju väldigt lämpligt för dem på båda via fasta situationer att straff, de fick kanske straff i mitten av första halvvek som kom till följd av en fast situation och det andra målet kommer också då i fast situationer i ett inlägg så där har ju väl så under säsongen visat upp tendens att koncentrationen inte är på så hög nivå och det, det var väl det, det var lite den här matchen också att alla gick inte för... På 100 procent utan det, det Har man sett efter liga kuppen också att Det finns en anledning Till att Liverpool bara har vunnit i ligan Mot Everton efter ligakupp För liksom det är derby den vill man vinna Men sedan har det inte varit Helt liksom Superkoncentrerat på planen Jag menar de tappade 2-0 mot QPR Och det är liksom att Jag tror liksom Liverpool höstas till exempel de hade inte tappat två, och kanske 2 och 1 eller så, men det hade ändå funnits den höga nivån i, i laget liksom att kunna reda ute men nu är det liksom att jag har blivit ett par sprickor lite lätiga och då, då, då, då man släpper till sådana skitmål som det faktiskt var som hoggen fick. Och inte förmår att skapa mycket mer själva. Tror du man har lite fokus på fa cupen också kanske? Ja, jag eh, tänkte nämna det att eh, det är där all, all målsättning ligger på nu också. Sen vill man väl inte sjunka mer i tabellen men eh, det stora målet nu är ju att ta sig till fa cupfinal Det råder ingen tvekan om det. Nej, sen eh, ska ju nämna också att Wigan och Roberto Martinez eller vad han heter har ju en förmåga att sprattla till den sista... Ja, ungefär åtta omgångarna Ja, det är nog de Klättrar uppåt Och Wigan har väl varit lite av ett boogie team För Liverpool de senaste åren Tycker jag att det har varit Väldigt mycket poängtapp Och till och med någon förlust på JJB eller TW Stadium, som det nu heter. Mm. Och Så historiskt så är man väl inte överraskad Men Ändå tycker jag att laget ska kunna skärpa sig så att det enda Wigan då ska man vinna på hemmaplan Ja och Liverpool är ju Svårslagna på hemmaplan Det vet ju de flesta mm. Ja det är bara Arsenal och Wigan som har vunnit i år på en Fylar i de två senaste matcherna Och mm. båda kom efter liga där så Det är Man saker förra året om Arsene-kollaps efter liga Men det är väl samma för Liverpool Och trots att det är även Vinst Mm men alltså, kan, man, kan man behålla positionen, liksom göra en stark avslutning i ligan och ta sig till final i FA-kuppen och vinna den så då kommer man ändå liksom tänka att det, det är ändå två, två kuppvinster, liga gick inte så väntat. Nej men då lägger vi mer, ännu mer fokus på det i år. Liksom att man för väl ändå bygga en sorts... Men bygga ändå en, en vinnarmentalitet via kupperna, vill jag tro. Och att eh, man då kan Överföra det till ligaspelet och att kanske lufta lite mer i laget i kupperna än vad man gjort hittills. Ja, och det har ju kunnat klättra i ligan. Ja, det har ju varit väldigt ordinarie liv på ligorna, eller i kupperna med det. Så de har ju fått spela en eller den stacken. Mm. Kan jag vara inne lite på det efter matchen Om Twiggen att det var tröttheten som tog dem Det kan jag kanske Förstå till viss del Men generellt sett Så är det väl en inställningsfråga då. Skulle jag på Vi ser till hur det ser ut på plan Ja Ja det, Vi får se hur det, hur det går fram där. Det blir lite mer FAQ-snack Och lite senare i programmet kan vi utlova faktiskt, För det är ändå rätt spännande här nu i CV-kanalen oh ja Mm så då tittar vi på ett annat Ganska överraskande poängtapp Även om det här är... När man ser resultatet tycker jag inte det känns så Jätteförvånande då stoke Manchester City mm. 1 1 Kanonmål från Peter Crouch mm. Stoke och Det var väl Jaja Therese som gjorde mål för City Tror jag Nej, det, Alltså det På något sätt kändes väl som att det var på gång Efter förra gångens City-vändning där mot Chelsea att där den kanske blåser sig upp lite för stort Och nu kommer ändå en eh, Tuff borta match mot Stoke Och man åker på en lite mina är väl egentligen inte Så jätteförvånad Men väldigt öde skulle jag väl säga I deras jakt på eh, Liga -guldet. Ja man har släppt ifrån United till En trepoängsledning vilket kan betyda Att United om de bättre på Målskenaren lite kan till och mm. de förlorade Derby och fortfarande vinna mm. Och det var väl egentligen det som Man inte hade råd att göra att ge dem tre poäng det är ju det eh, Extremt tight Nu United har ju Lätt spelschema kvar eh, mm. Så Ja Man kanske kommer peka på detta som att Detta var matchen då de förlorade guldet Men eh, Ja det är väl eh, Vad ska man säga Det, det kanske inte Alltså det inte riktigt vad man ska göra utifrån den här matchen Alltså det är väl Det är väl lite oväntat men väldigt olyckligt Att den kommer då mm. För City-fansen Just när det kommer i ryggen också Från en sån fin Insats som de gjorde mot Bolton mm. Äh, Chelsea menar ja. mm. äh, ja, jag Så Ja, de lär väl skärpa till sig här mot Sunderland tror jag Men det ger ju ändå United en liten en buff, en puff att, uh, När man ser att City tappar Och man själv bara fortsätter rösa på mm. Nej, det är ju, ju sådana här, här lägen United brukar kunna ta tillvara på faktiskt. Mm. Men samtidigt är det, det, det kommer vara en fight in på mållinjen För det, jag tror ändå att City kommer vinna Över United i ett derbyt mm. en svag förhållning om och där efter det så är det det kommer sluta på målskiltar. Och, mm. och det har de ju faktiskt bättre än så länge i alla fall. Ja, det, men det är en sjö Verkligen. Men nej, det ska bli spännande att se faktiskt. Det är något mer vi ska nämna om City eller Stoke? Mm, nej, jag har inte så mycket mer att tillägga där. Nej, jag får ändå... Ja, jag vet inte varför. Jag gillar ju Stok lite grann sådär. Men eh, inte bara för att de tog pengen Utan det, jag tror ändå att de skulle vara lite högre upp i tabellen än vad de är. Men, mm. men folk har väl genomskådat deras ganska lättlästa spel ändå vid nu <laughs> Ja, de är väl inte lika mycket pinnar på det heller. Sedan har de haft Europa League i år. Så man har, ja, har väl slitit lite på dem. Ja, det blir väl så. Då ja. går vi in till uh, mitt Jinkslag Som jag inte såg den här veckan Och då vann de med 1 2 1 uh, Norwich mot Wolves Ett Wolves som ändå, uh, ja, kämpar De har, jag vet inte hur många ordinarie där de har skadade och borta avstängda och allt vad det Mm. Nej, det är... Vad ska jag säga When it rains, it pours Som det är för Wolverhampton Nu att liksom allting Går emot dem Och jag inte om att var match som hade råd Torska direkt för nu Det är fyra poäng upp till Sträcket vilket kanske inte låter så mycket Men jag menar jag ser ingen ljusning i tunneln För Wolverhampton utan de har ju varit Bedrövliga Under en väldigt lång tid Nu eh, och managerbytet har ja, det de, de tog poäng mot Newcastle direkt Efter det och sedan där så, Efter det har det varit fyra Torskar mm. eh, Och de fortsätter ju bara släppa in mål Det de har ju definitivt ligans sämsta försvar Och de har inte hållit Norrland sedan i augusti Så Det Jag kan inte se att det kan bli något annat än Nedflyttning för Wolverhampton nu Och Norrk fortsätter där och tuffa på i mitten och Grant Holder gjorde båda målen Så det det är kul för Lambert så att de eh, ligger före etablerade premierlag som Stoke, Willa och Fulham men eh, Wolverhampton får nog göra en total överskådning av truppen och ser ut lite dödköt när de är i championship nästa ja. år. Ja, verkligen. Det känns som uh, de har inte en Premier League-trupp. Däremot så känns det ju som de kan, kommer gå väldigt... Ä, så länge de håller kvar en del av nyckelspelarna så lär de ju gå som tåget genom championshipen. Mm. mm. Ja, faktiskt. Men uh, credit till Norwich som ju i princip kommit upp den där 40 poängen som man ska ha för att säkra. Var helt säker på kontraktet. Mm. Även om vi har pratat om det här tidigare att det kommer ju inte krävas i år. Nej, definitivt inte. <minstone> uh. Men ja, de, skulle något hända så Kan de nog känna sig ganska trygg ändå <laughs> Ja det är, det är skönt att man kan förlora lite matcher Och ändå känna att det här är lugnt med killar mm. Vi får bara miljoner nästa år också ja. ja, men man kan njuta lite av det man har kommer ändå att spela bra fotboll Nu på slutet Verkligen Då tittar vi på Sunderland Som har blandat och under säsongen eh, Som tog emot Queen's Park Rangers hemma och vann med 3-1 Mm de blir CC utvisad igen Och Alltså Det, det är väl inte så Kommer vi inte som en överraskning att QPR torskar mot den för Sandland Brukar vara bra hemma, de fick tillbaka Sessegnjongen för matchen och Just QPR de Visste att de vände mot Liverpool förra omgången Men Fy, 17 var bedrövliga De var under 70-75 minuterna av matchen Och sedan hade de en kvart Där de gjorde alla målen på mm. Och eh, där är ju grund och botten mycket bättre Fotbollförlagen Kupia Jag tycker Martin O'Neill är bättre tränare Än Mark Hughes också Funkade väl inte riktigt att dra på oss I utvisningen borta mot här jag kommer inte riktigt ihåg när den Kom för iso, men eh, Ja, men i Hans. vilket fall så behöver du när du kämpar i botten ha alla andra mm. spelare på planen för att ha en chans Ja, och sannolikt som sagt de, de har ju spelat bra, de har ju gått på någon mina nu i det senaste men eh, överlag skit i spelmarkant sedan Bruce eh, fick gå mm. eh, och att de tar QP med är väl inte så överraskande Nej, och eh, ett Sandland med Sezhenion är ju faktiskt ett mycket bättre Sandland. Ja, det är ett helt annat, mycket mer rörligt, mer dynamiskt Sandland än eh, vad det blir annars. För då blir, tycker jag de oftast blir ganska låsta, eh, lite brunkiga. Men med eh, Sezhenion så får de ett annat flyt i spelet. Ja, jag tycker lite om det här offensiva upplägget. De har Sebastian Arsson som står för några inläggsfot på högerkanten. De har McLean som kommer farande som ett enormt mm. stort och snabbt monster på vänsterkanten. Ja, han har varit riktigt bra den här våren. Jag vet riktigt vart det <laughs> spendera hösten, men jag tror Bruce, Bruce inte riktigt hade... Den. Ja. Vad sa du? I Bruce frys frysbox. Ja, det var väl något sånt. Och... Det verkar ju vara varit ett stort misstag. Ja, han har varit briljant alla matcher. Mm. Och sen så sen släppa lite bakåt skapar väldigt mycket lite hålet mellan mittfältet försvar. Där han mm. plockar boll och så har man ju längst fram. Eh, jag vet inte om vem som är första då forwarden jag, jag vet inte det spelade Bent. Ja han har väl fått spela det men jag tror väl egentligen så är det väl fresher camper. Ja. Men får rätt digna forward sen då. Ja, det är ja, De, de gör sitt jobb. Det är väl inget inget spektakulärt så men Peter är inne på bollar mellanåt Så jag menar Det är, ju, ja men det är lite som Villa var under ni också Det var väl, var väl inget spektakulära Spelare här och där utan det var liksom Heske på toppen, ungefär med Ibland kunde det vara att Agban Lahore bakom honom Eller på kanten eller Ashley Young och sånt utan det, det var Rakt och enkelt Men ändå med lite fler men det är lite samma om man jämför lagen att eh, både Martin och Nils eh, Aston Villa och Hans Sunderland har ju vissa problem med försvaret. Det mm. ganska star lite starka mittfält och kanske ingen riktigt får var längst fram. Mm. Jo men det är, jag tror eh, Sunderland kommer nårensa lite i mitt eh, i försvaret i sommaren. Jag tror. Och jag läste att statistik på det Att de hade vunnit så här Var, var tredje nykduell ungefär eh, Hela laget då Och det är väl inget martin och lag om man säger så <laughs> Nej det kan man väl inte Så det kan nog bli en liten eh, Utrensning där skulle jag säga Yes Jag menar det är väl ingen slump att de plockar in Så tyder oss under Januarifensret egentligen Nej. För att få lite mer styrka i luftrummet Ja, om han kan någonting så kan han ju nicka. Kan man ju ja, det kan han bra. <laughs> ja, hade fotboll bara spelat i luften så hade han varit en av de bästa i världen. Hon <laughs> är ja Vi tittar väl på Swansea som tog emot Everton hemma och faktiskt förlorade med 0-2. Ett Everton som eh, ju vilad, vilat spelare för kuppen och satsade en hel del på kuppen har man märkt i laguttagningar. Men, eh, som här ja, jag upp med ett stark lag, uh, tyckte jag väl var mot uh, Swansea och det var väl en klassisk Everton-vinst i att man inte så att den skulle komma ungefär Ja, det är så här, tippar du mot Everton så är det klart att de vinner mm. Och Swansea som framförallt har varit så en annan på hemmaplan i år uh, Det var väl deras tredje förlust, om jag inte minns helt fel uh, Ska vi se Ja, Everton har ju lite specialiteter att äh, dels slå bra lag mm. och dels slå hemma starka lag borta då. Mm. Jo, som sagt det var äh, Sonsis, äh, deras tredje hemma i år och den de andra har kommit mot United och mot Norwich. Så det är lite blandat kompott där, men äh, jag menar, Sonsi hade ju väldigt bra form också. Jag menar, de slår i sitt har vunnit både mot Wigan och Fulham nu det senaste Så det var väl en, en skalle faktiskt får man väl säga nu Inte något emot Everton Men att borta slå ett eh, formstarkt eh, sådant Så det är ju enormt bra gjort faktiskt Ja och det visar ju ändå lite av den här Det finns ju en del klass i det där Everton-laget Det kan, man, mm. kan ju ingen bortse ifrån efter är att de sällan kan vara på planen samtidigt på grund av skador och lite liknande. Mm. Ja, men det ska bli spännande att se hur det går för dem i kuppen och vi ska väl titta på det också lite senare i f Cup-delen, så att säga. Då kan vi notera också att Jelavich gjorde mål igen för Everton. Jag han, han... Jag kan att han gjorde väl ett i kuppen nu i går så han har väl gjort tre mål på fyra matcher eller fem matcher eller sånt, så... Bra värvning från Glasgow Rangers och Några kanske har hittat en Kampfaller som funkar för Ja, det hade ju det är ju lite det de har Saknat i de senaste Fem åren typ mm. Så det, det ska bli kul att se faktiskt. Sen har vi Newcastle Som rullar vidare 1-3 borta mot West Bromwich mm. Inte heller det lättaste Att gå dit och ta poäng alltid Nej, fast ja, West Bromwich Har varit riktigt dåliga på hemmaplan. Jo, ja just det ja. Men Newcastle är ju De är ju starka Och verkar väl som Ben Arf får få lite förtroende från Pardew Han har väl varit lite småskad också tycker jag Men det därför är där för mig Men har väl mest blivit petad Men i, mot West Brom Ett mål, två assist Och han har ju uh, sett riktigt bra ut Alla matcher jag har sett hittills Med Newcastle mm, när han har spelat Både inne ja. och på när han spelat från starten Gjorde jättefint mål mot Arsenal När de möttes här om veckan mm. Och Ja, det har väl varit lite skadebekymmer Som hållt dem borta Sen har det varit ja, väl vissa tveksamheter då i Kan man väl säga I några tagningar där Men när han väl får spela så är han ju en mm. riktigt fin Vad man säger, Magiker som Bra på skjuta Bra på passa Liksom har har hela paketet Och liksom man, kvick och allting Man förstår ju varför han rankade som en av de allra största Talangerna i Frankrike mm. kom fram. Ja, sen har det väl varit lite Disciplinära Problem först och främst Men eh, Det verkar ju ha gått bort Om man säger så Ja, kan ha vara därför han har varit utanför Paris Trupp och Xivshake mm. Men eh, han visar ju på planen varför han ska vara där fram. Mm så har ni inte tittat på Newcastle det Så passa på att se det med Ben Arfa, För det är, det är verkligen någonting att se på kan jag säga oh ja. Ja. Jag Kan jag notera också att Pappis i C -C gjorde två nio mål mm. och har Så jag är ett... på fyra nu va Ja och har ett rätt fint målsnitt Med tanke på hur många matcher han spelat Mm Mycket bra nyheter Det får man faktiskt säga Ja, båda de. De har ju två förhållande som en väldigt bra målsnitt kommer de ha i slutet av den här, mm. om det fortsätter så här. Ja, jag menar Dumbaba har ändå, inte var sån men tagit slut lite nu det senaste. Det Han har inte öst som han gjorde under hösten och det är väl, det är väl ganska väntat egentligen. Men så plockar de in C.C. som liksom lastar av egentligen och mm. börjar sig själv istället. Ja, det blir ju så att de, de andra lagen plockar upp den bara för de vet att han är farlig och så och då får se se lite mer mm. utrymme Exakt. Så det låter vettigt. Är det något mer vi ska säga om Bromwich och Newcastle sen Nej, men det är väl kul att se att Newcastle hotar känsel sig där uppe om 50 platsen och liksom ligger rygg i rygg med dem. Och, ja det är väldigt jämnt där faktiskt Det är samma poäng, i målskillnader Som skillnader mot Men mm. de, de kan mycket väl Snor den Man, man snackar om det lite att Innan där de källs i Tottenham, Champions League Ja det är, Man får väl Med tanke på var de ligger så får man väl ändå tillskriva att till det finns en Möjlighet i Newcastle också Faktiskt Att ja. ta sig upp dit Verkligen Uh, får sexan i Premier League europa -kupplats? Jag får vi pratade om det innan uh, Eller är det bara femman? Det beror väl hur det blir i de stora turneringarna tror jag uh, I UEFA kuppen och UFA-kuppen uh. För vanligtvis kan sexan få den Men uh, vet jag vet att förra året så blev det bara femman uh. Där, kanske hade det Liverpool i Europa-ligg i år Men det blev väl för att Birmingham väl ligger i kuppen tror jag Ja uh, just. Det. Så blev det något 80 hållet Ja, för det är om till exempel. ska vi se vilka som är. Om Manchester City vinner FA cup Från och kvar. Nej, mm, nej. Nej, de är inte alls. Ni slår ut dem. Det är. Tänkte kolla. Vilka är det som är kvar? Det är ju Everton. och just det. Om Spurs. Eller Chelsea. Mm. Eller om Liverpool vinner faktiskt. Så blir det ju. För ni har ju den uppe i Europacup. Så, så börjar det bli då ja, Och även om den, om Chelsea eller Tottenham har en Champions League-plats Eller En Femte-plats mm. då Så blir det också mm. ja, tre Så om Chelsea inte vinner Och Newcastle går om Chelsea Så kommer Chelsea inte ens att spela i Europacupen det som är som bra Det vad det jag ville komma fram till. Mm. <laughs> och då ska det bli spännande att se vilka spelare man kan locka och spela där då. Ja, men skulle Chelsea vinna Champions League ja. så äh, får tar de fjärde platsen, den kvalplatsen Ja, just det. Så det man väl också i närminnet. Ja, det är faktiskt lite spännande. Då, då mm. håller vi på den ett par omgångar att intra innan vi Sågar ut dem. Ja får vi ja. då tittar vi istället på Manchester United Fulham 1-0 Wayne Rooney. Mm. Ja, eh äh, assistion även svar på ett inläggsfrispark där. Ja. Äh, så lite av matchen äh, som slutet där när Fulham tryckte på och äh, kunde mycket väl ha fått en straff men äh, United dominerade väl matchen och eh, borde gjort ett par mål till innan slutsignalen löd så det är väl eh, väl jag, personligen så jag aldrig argumentera om sådana grejer när det har varit eh, ganska klart dominerande matcher men visst det, det spelar ingen roll att United har en massa chanser om mot sådana straff men eh, det, det var väl bara Onödigt spännande där Eller om man ska kalla det Ja det är ju Det är ju svårt som fullhem Att få den straffen i slutminuterna Mot Manchester United på Old Trafford Det är det mm. Jo men äh, Välbekänt finns för United överlag Får man ju säga Och de fick äh, den där äh, Lilla rycket i toppen som de äh, så väl behövde Verkligen och det öppnar ju faktiskt upp för en chans Nu börjar ju nästan jag tro på det här Och det kommer jag att jinxa det, så jag försöker att låta bli att tro på det mm. <laughs> Och bara, det forts fortsatt negativ <laughs> ja, ja. Ja, Vi får se vad som hänt efter derbyt, det är det jag tänker Och där räknar jag med förlust Så då känns det Känns det, så det kan jag känns bra då? <laughs> Nej, det känns ju inte bra, ju inte Men det känns ju som det kommer, ja, man får se vad som händer mm. Efter det Nej, men United... Eh, är ju ganska duktiga på det här så kallade maskinspelet när de genetar fram de här 1-0-segrarna folk annars kan ha problem med när man har sånt mm. stora övertag och ändå inte lyckas få in det alltså. ja, de är duktiga på att få fram den helt enkelt Wayne Rooney har ju kommit in i en liten form måltopp här nu faktiskt får man säga också. Mm. och det gör ganska det är mycket är 17 mål på de 17 senaste matcherna ja. och sånt och lovar ju väldigt gott inför Fortsättningen på museet. Mm. Men det är ju det som är United Kingdom Egentligen att vara bäst nerebuss Vi har ju några titlar i oktober ändå, så. Då kan man lika nä Bli bra ja, Vila e sig i form Under våren ja. ja Men liksom ingen kommer komma ihåg Att John Evans var dålig under hösten Eller att Win Rooney Inte gjort några mål Eller Hernandez eller och så brände väl en del Ja. Utan det man kommer från hösten är kanske i så fall Den och att han slog igenom att kantspelet fungerar jättebra mm. Men Några eh, negativa bitarna glömmer man Gärna bort för Det är som sagt i slutet Det spelar roll och då lyfter man fram De sakerna som har blivit som titlar Verkligen Och man kan ju se, Johnny Även är väl kanske det bästa exemplet Som Stuntos var riktigt usel i höstas mm. Och verkligen Såg ut av ungefär som förra året den han också var riktigt dålig ofta men som nu på båda repor har sett ut som Han är först in i starthelva nästan Ja, jo, det <laughs> är Vad har hänt här? Det, det, det, det, det såg ut nästan som ja, men, <coughs> han, han höll inte mm. United material helt enkelt Men sedan verkar man bara Det gör ja. <laughs> För Det var ju som där för två säsonger sedan han bara kom in typ jag vet inte, det var Bort Liverpool och var hur bra mm. som helst man bara, en till bra United mittback och sedan blev man väldigt glad i hågen förra året där man märkte att nej nu jävla han har viss dag hoppas han dippar ännu mer och så gjorde han det men så, nu, nivåren, så har han kommer till en ännu högre nivå som han inte var på innan och man bara typiskt men det är ju lite samma med Michael Carrick också kan jag tycka mm. som förra året i, eller ja, ända sen första Champions League förl mm. eller, förlusten mot Barca var lite så här halvdålig var inte lika stabilt som han hade varit innan mm. helt enkelt och som förra året, jag tyckte inte alls Det nådde upp till forna, sin forna glansnivå mm. Men eh, som i år Efter att ha börjat på bänken i början När Andersson och Kläber De spelar Verkligen gått in och tokdominerat mm. ja, det, det är det jag menar alltså, de, de, de kan, En del spelare kan vara ja, för det lite Men de kan vara skit En längre period Och sedan de behöver bli bra då blir de bra. Och så täcks de under tiden de är dåliga text som Av liksom någon annan som är bra liksom och tar allt ljus. Mm. Mm. Men så eh, när de behöver kliva fram så gör de det. Det är väldigt imponerande. Ja. Det får man, det får man ändå hålla med om. Eh, ja, lite synd om fullham där dock får man ändå. Får jag, nu. Alltså jag har ju ett litet gott öga till fullham också, för ju mm. eh, Men eh, ja, det är skönt när United vinner det Då ja. kan man vara ledsen för någon annan dag Jag känner det Det här var ju inte rätt läge att vara ledsen för Att de blev om en straff i slutet mm. Då tittar vi på FA-gruppen tycker jag Där vi har två ganska spännande finaler Och en uppgörelse mellan London och Liverpool Om Kan man säga andra platsen Vilken som är andra staden Kanske till och med inom engelsk fotboll Mm Ja det är Väldigt Passande lottningar där med Tottenham och Chelsea I ena semifinalen mm. och Liverpool Everton i andra då Båda kommer att spelas på En också med En dag mellan den 14 och 15 april Liverpool spelar då den 14 mm. I och med att Årsagen och Hillsborough är den 15 Så då klart att de inte spelar då mm. Och så den 15 Då blir det London Derby Så det kommer att bli väldigt kul att se att just att man. Ibland kan man gnälla på liksom att sam det kommer inte fram med några små lag i fa kuppen utan de ut i tid. men Nu har liksom oavsett utgången så finns det liksom en väldigt härlig story bakom alla lagen mm. som man kan liksom inför finalen. Där liksom alla har, har något. Verkligt stort att vinna, liksom Chelsea. Visa att de kommit över. Vila liksom inför nästa säsong. Liverpool. Liksom Få in ytterligare en kupp Och vinna känslan där. Everton har inte vunnit något under David Moyes under tio år. Och att tänka att, att de tar sin första trofé under honom samma år som Liverpool vinner Liga kuppen och gör sin sämsta säsong i, i ligan på jättelänge. Det är ju liksom. Retfaktor Och eh, Tottenham ja Champions League Och en FA Cup-vinst är ju Väldigt stort om det skulle bli så uh, Och framförallt efter den lite Småknackiga våren som de haft Så vore det trevligt Att spela hem Och skulle säkert boosta dem Inför sommarens Transfönster mm. uh, Så personligen så tror jag väl på Everton då i och med Just det jag räknar upp där Att det var så typiskt att Moist tar sin första titel titelsamår Som Liverpool går knackigt i ligan Och ändå lyckas ta sin första titel sig på sex år Som eh, Liverpool gjorde i år Men eh, Nej men det ska bli oerhört kul att se eh, Men eh, Egentligen så är jag väl något Att Londonlagen favorit Det får man väl ändå säga Eh Ja det känns verkligen så i alla fall det, alltså det, Även om inget av dem är särskilt formstark Det är ju fyra nej. stycken inte särskilt formstarka lag Känns det ju Chelsea har ju också Champions League kvar men Det låter väl lite bakgrund. Men det jag känner jag väl att Går Tottenham till final Så är de favoriter mm. Men går Chelsea till final så tror jag både Liverpool och Everton Kan spela jämt med dem Ja Ja, det är väl jag kanske tänker lite för mycket på att Liverpool har haft enorma problem med Tottenham det senaste. Men eh, Everton kanske har lite bättre koll på då, men eh, alltså det möter kul. Everton Tottenham hem? Så vet jag ju vem som kommer göra segermålet i alla fall. <laughs> PNR eller så. <laughs> ja. Det, vem, ja, exakt. Det är ju någon av dem. Det, det har ju skrivit sig själv liksom. Mm. Verkligen. Eh. Men nej, jag tror att det jag det är ju verkligen jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot de här FA cup serierna För jag säger det, var väldigt länge sedan jag mm. gjorde det. Just därför att det blir två derbyn och i vilka som jag vinner så blir det en bra final känns som. Mm. Ja, absolut. Det får man se drömlottning typ. Ja, verkligen. <laughs> och det är det är som det är inte så här att att något lag, med tanke på hur de har gått och som sagt det är att det inte är något av dem som är storfavoriter. Utan det, är, det blir jämnt oavsett vilka lag som möts. Men då ja. kommer bli jämna att se Det kommer bli en final. Så det, är, det kommer bli riktigt fin säsongsavslutning. Det. det tror jag också. Väldigt mycket. Jag säga. Mm. Ja, är det något mer vi ska tillägga eller prata om? På tal om f kubben kan man väl se att det var väldigt starkt Av Everton att vinna med 2-0 borta Mot Sandland i kväll Ja just det äh, Imponerande Helt klart Och Då får man nästan säga att Everton har lite form med sig nu Kanske också i sig ja, De har de ju ja, två raka segnar i alla fall Kanske ändras snabbt Men ja, ja men De eh, brukar väl avsluta Ganska alltså, sagt ligen vill jag minnas Ja, de brukar ju få tillbaka en del spelare från Skador då, <laughs> Så det brukar gå lite bättre Det brukar vara så Men ja, det kan nog uh, mm, Det kommer bli ett roligt Mitten av april där och sedan i slutet av maj Verkligen Och sen har vi något lite emo-grejer att se framåt också Så det ska bli mycket fotboll och det ska bli kul Mycket mm, gottit Exakt yes. Vill du köra lite shoutouts? Vi kan säga så här då att gå in på liverpoolsweden.se Och läs allt du kan tänkas vilja veta om Liverpool Vill du läsa mina innersta tankar så kan du följa mig på twitter twitter.com snedstreck persa med två s Det var det Yes, och mig kan du lyssna på på radioboslan.se Om du vill lyssna på webben höra mina tankar om världen och spela lite gutt i musik. Eh, I övrigt går jag också att finna på Twitter där jag sprider lite hat till Michael Bay framförallt i nivåläget. Eh, för er som visat så ska han göra en Turtles-film och jag är inte riktigt överens med premisserna kring den här. Att de inte är mutanter utan aliens till och med. Ja, oh, well. see, see no more. Ja. Som ni förstår. Eh, lite hat där och lite annat om fotboll och lite annat som inte gott. Eh, och med det så tror jag att vi vill täcka för oss eh, Hör oss igen, vi är tillbaka nästa tisdag Blir det, skulle jag tro att vi spelar in Det låter rimligt i min värld Yes, då kör vi på det Så får ni ha en trevlig helg Och massa bra Preview League ligger framför oss